I do ukoj izvoremu. Čitanje po Mateju. Slavate me Gospodi, slavate me Gospodin. U vrijeme onog reče Gospod, koji šte u tebe podajmo i koji hoće od tebe da pozajmi, ne odreci mu. Čuli ste da je kazano ljubi bližnjega svojega i mrzi neprijatelja svojega. A ja vam kažem ljubite neprijatelje svoje, blagosiljajte oni, oni koji vas kuno. Činite dobro onima Који вас мрзе и молите се за оне који вас вређају и гоне да будете синови отца својега који је на небесима Јерон својим сонцем обасјава и злее добре и дај и дажд праведнима и неправеднима jer ako ljubite one koji вас љубе како плату имате Ne čini tako i carinici, i ako pozdravljate samo braću svoju, šta od više činite? Ne čini tako i ne budite vi dakle savršeni, kao što je savršen Otac, baš na nebeskih. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Виноцем сина святого духа. Апостол, кои смо прочитали, Tiho i nenametljivo Otkriva nam Veliku tajnu Čiste vjere Dobre, prave vjere Saborne i apostolski Otkriva nam nešto Što je svima nama vrlo potrebno A našta svabo pažnju Obraćano. I to je uvijek posledica nepoznavanja apostolskog učenja i nehođenje onim putem kojim su oni hodili vođeni duhom svetom. Zato je svaki čovjek koji ne ide tim putem lutavici. I u suštini najobičnija i najtragičnija skitnica. Svaki čovek koji ne prati riječ apostola postaje skitnica. Siromašan, bijedan, nesiguran, obmanut ne jednom nego bezbroj puta, na kraju on potpuno gubi orijentaciju i svoj Identitet. I veže se za neko sićušno ime, za nekog čovječuljka, patuljka, kako ih je nazivao sveti Jave Justin, i tu se njegov put završava i počinje njegova vječna muka. Zato su nam riječi svetih apostola tako važne, tako potrebne. A evo imamo ih. Gospod je obećao da će biti sa nama posloje apostole i vidimo u ovom njihovom prisustu silinu Božijega blagoslova. Jer gdje su danas, braće i sestre, oni koje su slali Boži protivnici? Gdje su danas poslanici zemaljskih carava? Uspjeli su nekoliko zadataka da obave vrlo površno, varajući, manevrišući na razne načine i vrijeme je prošlo, došli su drugi carevi i to njihovo poslanstvo nije više imalo nikakvu vrijednost. A da ne govorimo o vjekovima koji su tek trebali da dođu. I zaista ova naša Pozicije tako je uzvišena veličanstveno ovaj naš 21. vijek, koliko se u njemu otkriva sila Božijega blagoslova. Istina, taj blagoslov je isti juče i danas, bit će isti i sutra, ali jova naša vremenska distanca daje nam veliku prednost da lakše sagledamo silu Božijeg blagoslova. Jer moramo prepoznati da nije isto gledati čuda Božija u 21. vijeku i posmatrati ih iz one bliske perspektive kad su ove riječi tek bile izgovorene, kad su apostoli tek kretali na svoj svešteni put obavljajući veliku misiju. To ne znači... Da ta sila nije bila jednaka kao što je danas. Ne, nego nama se prosto daje mogućnost da je lakše sagledan. Evo pogledajte kako se taj Božji blagoslov. Idite i naučite sve narode. Kad je on predan svetim apostolima i pogledajte do dana današnjega nosi ih donosi ih i evo tu su u našoj crkvi i zaista nas poučavaju, zaista uča. I tu se vidi kakva je vječna sila i vječna slava Božije volje. Uvajte samo kakva je tajna sakrivena u učenju crkve gdje je apostol koji je u ono vrijeme predao duh svoj gospodu, skončavši ovaj zemni život još u one dane, a pogledajte kako mu je duh aktivan, besmrtan. Pogledajte kako njegova riječ koju je izgovori u one dane i danas ima silu. I tu se projavljuje čudo Božje i sila Vaskrsloga Gospoda i njegovih moćnih i premoćnih blagoslova. Daje blagoslov, apostol ga prijima, nosi ga i djeluje i poslije smrt. A gde ste to vidjeli, gde to može da bude tako? Nigdi. Ne samo posle smrti, nego riječi mnogih koji su samo na izgled živi, nemaju nikakvu silu. Ne baš nikakvu. Istina, mnogo se govori, mnogo se priča, ali nema nikakvog dejstva. Da ne govorimo o prostoru crkve, gde takve riječi nikad nisu imali nikakvog značaja i nikakve vrijednosti. A evo mi danas Slušamo apostole Pavla. Naš čtec čita slabosvjestan Kakog se blagoslova udostojio time što i drži tu sveštenu knjigu rukama i što je svojim glasom proiznosi u Svetoj crkvi Gospoda Hriste. Malo smo mi svjesni veličine tih blagoslova. Ali evo, samo malo pažnje usmjerivši vidimo da se zaista u tim na izgled malim stvarima, malim događajima, u običajnim radnjama unutar naše crkve otkrivaju velike sile. Jevo, Božim blagoslovom, baš Božim blagoslovom, apostol Pavle je danas ovdje sa nama. Nošen silinom duha svetog. Jer sveti apostoli su bili pokretani duhom svetim. Čak i fizički su sekretali duhom svetim, a da ne govorimo o njihovim riječima, o njihovom učenju. I evo još jedne potvrde da je zaista u crkvi vladajuća sila, sile duha svetu. I njome nošeni, evo sveti apostoli, besmrtno bogoslovstvuju i poučavaju narod Boži. A u ovoj poslanici otkriva Sveti Apostol, Duhom Svetim, koliko je važno zajedničariti u vjeru. Koliko je važno biti u zajednici sa onima koji vjeruju isto kao mi. I da se u toj zajednici nalazi i velika utjekaj za svakog od nas. Nije važno šta ćemo mi raditi, braćo i sesto. Nije to najvažnije. Ima i to nekog smisla, ali tu moramo biti oprezni preoprezni. Jer vrlo lako možemo da izađemo iz blagoslovene mjera. Kvalitet našoj zajednici ne dajemo mi, ni ja, ni vi. Ne, to je velika greška i opasna zamka može da uvede čovjeka u ozbiljne duhovne bolesti, i psihičke i psihosomatske probleme. To je projela gordosti. Mi jedni i druge ne možemo ni da utješimo ni da razvijemo. Možemo samo ako smo u istoj vjeri. Zajednička vjera i moja i vaša, kako kaže sveti apostol, tješi nas. Rijepinus. Zato što u takvoj zajednici gdje je ista vjera, vjera apostolska, vjera pravoslavna, vjera Svetih Otaca, prisutan je Duh Svete, Duh Istine, Duh Utjehe. I to je ono što je nama najpotrebnije. Hoćemo li mi nešto raditi na ovaj ili onaj način? Nije to najvažnije. Važno je da smo u istoj vjeri, da vjerujemo u svetu u trojicu, da vjerujemo valjano, kvalitetno, takšno, ispravno, precizno, saglasno otkrovenima Božima, saglasno učenju duha svetoga, učenju svetih apostola, saglasno učenju i primjeru svetih otaca, svetih mučenika, Predanju crkve, to je ono što je najvažnije, što nam je potrebno. Što jednu zajednicu čini kvalitetnom, moćnom i prepunom i utjehe, i nade, i sile, i ljubavi. Zato treba da cijenimo ono što nam je crkva dala i obezbjedila, da nas dvoje, troje, Ili više, a da smo u imenu Božije i sabrani i složeni i složeni. Da nam je vjera ista. Pogledajte samo kako je teško disati u zajednici koja ne misli onako kako crkva mislija. Kako je teško zajedničariti sa ljudima koji ne vjeruju onako kako apostoli vjeruju. Teško je živjeti i u porodici, teško je živjeti sa ocem, sa majkom, bratom, sestvom, sa rođenom djecom koja ne vjeruju onako kako crk provjeruje, kako apostoli propovijedaše, kako mučajnici posvjedočiše, kako veliki arhijere i učitelji crkve poučavaše. Vrlo teško, ta atmosfera postaje zagušljiva, naporna, sumorna, traumatična, bolesna. A u crkvi, iako se mi ne poznajemo na onaj način kako poznajemo naše srodnike, naše prijatelje, postoji neka utjeha koja nas duboko zahvata i duboko temeljno tješi. Kogod je prišao crkvi na pravi način, morao je da osjeti tu utjehu u liturgijskim zajednicama. A ta utjeha, ona ne dolazi od čovjeka. Istina, nalazi se u zajednici ljudi, ali ne izvira iz njih, nego iz bića Božijeg. Ako ta zajednica vjeruje u Otca, ko ta zajednica vjeruje u njegovog Sina i u Duha Svetoga, isto onako kako su apostoli vjerovali, propovjedali kako nas sveti simbol pravoslavne vjere uči, ako se držimo takve vjere, ako je ona ista i u meni, i u tebi, i u svima nama, to je jedna moćna duhovna baza, jedno moćno duhovno jezgo. Vrlo močno duhovno jezgo, koji sebi isijava blagodatnu svjetlost, blagodatnu energiju. I dovoljno je prosto biti u tom prostoru, biti okružen takvim ljudima i imati put jehu. Dobro se osjećati, biti dobro raspoložen, biti vedan. To, to je velika vrijednost i... To nigdje ne možemo da nađemo izvan cr. To je Boži dar, veliki Boži dar. A sve drugo je manje važno, manje bitno. Gospod je došao danas utješi, danas sa beru, danas u radosti, da nam preda i život, i dobru, tvrdu vjeru, i zdravu nadu, i istinsku ljubav. A istinske ljubavi u jednoj zajednici ne može biti bez vjere, prave vjere, zajedničke, saporne vjere, jer ljubav je sjedinjena sa istinom. Ljubavi nema bez istine, niti istine bez ljubavi. A istine nema izvan svete trojice, ljubavi nema izvan svete trojice, a ta istina se otkriva u crpi svete, u crpi sina, očevo, Otkriva se djelovanjem očevoga, duha. Zato kad pristupamo crpi moramo biti spremni da uđemo u taj svešteni projekat. Ne onako slijepo od prilike sa nekim svojim dumanjima, svojim ciljevima, planovima. To sve možda bude vrlo, vrlo opasno, pogubno. Moramo imati zajednički cilj. Zajednički cilj. Imati jedno srce na kraju krajeva, jedan um, da budemo svi jedno tijelo. Duh Sveti je došao da nas sjedini u jedno tijelo. Zato je on smrtni neprijatelj svakoj gordosti. Že god postoji gordost, braći i sestri, u crkvi, tu imamo veliko protivljenje duha svetoga. Gordi ljudi u crkvi imaju velike probleme, velike probleme, veliku napetost, jer za neprijatelja nemaju čovjeka nego Bog. Onaj ko hoće svoju pravost da razvija unutar crkve, njemu se Bog protivi. Obratite pažnju, ne samo što ga ne blagosilja, nego mu se protivi. Jer on je došao, on je na svete apostole da ujedinjuje, a ne da razvija nečiju pravosti. Nečije fantazije, nečija maštanje, nečije planovi i projekte. To njega uopšte ne interesuje, to se njega uopšte ne tiče. To je tvoj problem. On uopšte nije došao zbog toga, zbog tvojih pomisla, zbog tvojih ideje, planova, projekata. On je došao moćno kao car. Ima svoj cilj, na svoju misiju da razvojene, raspogućene sjedini. Prije svega, da se stavi čovjeka u njemu samom. Pogledajte na što ličimo danas. Kaže, bipolarni poremećaj, u to sićušna diagnostika, sićušnih nauka naziva. A nije to bipolarni poremećaj, to je raspogućeno bić, To je bolesno biće, pali čovjek. I njega treba znati, niko ne može da se stavi. Baš niko do blagodat duha svetog. Pa sveti duh kroz svete oce to nepresano ponavlja. Trudi se ti, brato, treba da se trudiš. Ali jedno znaj, niko te sastavit ne može do blagodat Božja. Jer si duboko povrijeđen, vrlo, vrlo duboko. Ta povreda je došla do, do samih temelja, sastava tvojega bića. I da otkloni silu ima samo duh svetu, blagodat duha svetova. A jedno od projava tog poremećaja projavljuje se kroz našu gordost, podvojenost, samoživost, to forsiranje mojega plana, Moje ideje, mog načina, mog stila. Koliko god on bio dobar, ako nije potčinjen duhu zajednice, duhu crkve, ništa to ne valja. A satana, braću i sestra, ima milijarde odlično razrađenih planova i projeka. Pa pogledajte šta radi o cvijetu. Pogledajte u šta ga je uveo. Do te mjere, da svijet više i ne prepoznaje zam. koja je za onoga koji gleda duhovnim očima više nego očigledno. I po kvalitetu vrlo, vrlo jeftima, vrlo prosta, vulgarna, primitivna. Ono što mi danas nazivamo civilizacijskim napretkom, progresom, to su najprimitivnije zamke. Duh Sveti je došao da nas sjedinjuje, da nas povezuje i da nas utješe. A tu utjehu i tu zajednicu možemo naći i ostvariti samo unutar apostolske crkve po apostolskim modelima. Ponavljamo, ne po našem modelu naš plan, braću i sese i projekat, u crkvi nemamo baš nikakvu vrijednost. To treba da znamo i što je moguće brže da raščistimo se tine. Nikakvu vrijednost. Zato sveti oci, sveti monasi, vaspitavajući svoje učenike, prvo što su radili jeste da im pocijepaju umovno. I ih potpuno očistili, da ih isprazne od one najmanje pomisli koja izvira iz Pavloga Binića, da ih nauče da potpuno prezru svoje misli, svoje umovanje, svoje rasuđivanje. Imali su i ostali su ti svešteni pedagoški spomenici, imali su savršene metode, duhom svetim postavljene, koje za savremenog čoveka, vaspitača, prosvetara, djeluju kao kao tero, psihički teror. Nije to teror, psihe, to je braći svesem metod iskorenjivanja strasti, gordosti. I u takve sasude, tako briživo očišćene iznutra, najlazila je velika sila duha svetoga. I takvi ljudi su postajali veliki svetitelji. Velika svjetila cijeloj vaseljeni. Volja Božja je da i mi budemo u zajednici sa njima, a vidi se da jeste tako po tome što nas evo sveti apostol ne ostavlja, što nas ne ostavlja, što je Gospod tu sa nama. Zato je mnogo važno da obratimo pažnju dok ima vremena na ove njihove povuke, ove njihove lekcije. Kaže sveti apostol, Jer mi je svjedok Bog, kojemu služim duhom svojim u evanđelju Sina njegova, Dava se sjećam bez prestanka. Hvala se kakav odnos prema zajednici. Ne misli na sebe, nego se sjeća zajednice u duhu. I to kako? Bez prestanka. Kojim duhom? Duhom samoljubom? Ne, duhom svetim. Sjeća se braći i sestara, bez prestanka. Živi u toj zajednici. Duh sveti ga uči da tako čini, da tako hoći. Moljeći se svakda Bogu u molitvama svojim, da bi mi nekada voljom Božijom uspjelo da dođem k vam. Stremi molitveno stremi da, da ih vidim, da dođe k njima. Jer žarko želim da vas vidim, da vam predam neki duhovni dar za vaše utvrđenje, velikog blagoslova, velikih blagodati koje nosi u sebi apostol Pavle u duhu apostola, govori i otkriva da je to bogatstvo koje nosi u zemljanim sudovima Božje blago i da je njegovo poslušanje da dijeli iz božanskih riznica božanske duhovne darove radi utvrđenja Zajednice, duha zajednice, duha liturgije, duha sabornosti. To jest da se tu sa vama utješim zajedničkom vjerom i vašom i mojom. I ovdje otkriva samu suštinu, broći i sestri, naše crkve utjeha koja dolezi od zajednice, od zajednice koja ima istu vjeru. Ovom poslanicom svetog apostola Pavla usmjereni smo da tu vjeru prije svega otkrijemo, jer ako naša vjera nije Pavlova vjera, onda mi nismo u crpi, braći i sestri. Pavle je u crkvi. I to sigurno. Mi nismo u crkvi. Ako naša vjera nije vjera apostolska, mi nismo u crkvi. Apostoli jesu crkva. To vam je kanon vjere Apostoli su pravilo vjera. Ako jesi u toj vjeri, u crkvi si. Ako nisi, a činiti se da jesi, misliš da jesi, drugi ti govore da jesi. Nisi. Jedna je vjera. Pavgova, takva treba da bude i naša vjera. Ako nije tako, nema utjehe. Onda sisamo kamen, vraći srst. Onda tražimo utjehu tamo gdje je nema. Onda pijemo krv jedni drugim. Šta sve ne činimo da bi sebe utješio? Šta sve ne pokušavamo da bi sebe utješio? Utjeh je nema. Jer jedina istinska utjeha jeste utjeha koja dolazi od duha utjehe, a duh sveti tješi kroz zajednicu, kroz crk. Duh sveti tješi kroz učenje svetih apostola, kroz njihova pravila života, vjere, molite. Zato apostol Pavle Čezne da dođe i ovdje u naš grad Nije on samo Rimljanima pisao ovo. ono vrijeme počeo od njih, ali evo obraća se i nama ovdje Budvanima i svim narodima širom vaseljene kroz crkvu pravoslavnu. Želi da dođe da nam preda neki duhovni dar, a ovo nije mali dar, ovo veliki dar. Evo poletite, samo u dvije riječi otkriva velike istine, otkriva čitava duhovna prostranstva. I to je silina apostolske propovjede. Vrlo prosto jednostavno otvarati duhovne horizonte. Uvogačite u taj prostor carstva. Nije to od naše pameti. Zato apostolska propovjed nikad ne gordi ljude, ne, ne nadimaj, Nego te prosto uzme i uvedete u prosto je magnetizam duha svetoga koji postoji i djevuje kroz apostolsku propovijet. Nema tu šta da se gordiš, čime da se gordiš? Si ti došao do toga svojom pametnih, zato gordeljevci nisu ni ukusili od apostolske nauke. Misleći da bolje znaju, da bolje razumiju, a se to ne uklapa u njihove Kalupe onda odbacuju, preziru, ignorišu, lišavajući na taj način sebe istinskog poznanja, istinske mudrosti, bogopoznanja i lišavajući sebe utjehe, zajednice. Zašto je danas tako malo ljudi u crkvi? Zašto je malo oni koji osjećaju tu utjehu? Zato što nećemo, vrećo i sve se, da je primimo iz ruku svetih apostola. Hoćemo sami sebe da tješimo. I jedni druge, ali bez njihovog prisustva. I bez njihovog blagosloga. A Gospod bio jasan. Ako njih nema među vama, ni mene nema. Ako njih ne poslušate, mene niste poslušali. Ako njih ne primate, ni mene ne primate. Ako mene ne prima, ni oca nema. Ako oca nema, kako će imati duha svetoga? Koji od oca ishodi? Ako će nas utješiti, ako duha svetoga nema? Zato je mnogo važno da budemo u zajednici, ali ne ovako samo sabrani u istom prostoru, u isto vrijeme, nego da budemo prije svega sabrani u istim, u čistoj pravoslavnoj vjeri, u kojoj ima mjesta za sve ljudi. I tek onda možemo da osjetimo istinsku utjehu, koja dolazi od duha utješitelja. I onda će i Pavlova radost, Pavlova utjeha, biti i naša utjeha. Onda ćemo se zajedno sa njima tješiti, naslađevati tom utjehom. Utjehom zajedničkom, našom i apostolstvom, našom i mučeničkom, našom i svih svetitelja naše crkve. Onda će ista utjeha biti i naša i naše vladičice, bogorodice. Onda će ista utjeha biti i naša i utjeha svetih beselesnih sileva. Jer je jedan Duh utješitelj, koji tješi i nebo, i angele, i ljudi. Eto, neka bi dao gospoda danas na odanije velikog praznika, pedesetnice, i mi, primivši duha istine, povjerujemo i u toj vjeri poklonimo se i neprestano pokvanjamo ocu Nebeskome, bespočetnom ocu Nebeskom, njegovom jedinorodnom i sa bespočetnom jednoslušnom sinu, radi nas, loproćenom Bogu i njegovom sa prestavnom jednoslušnom savječnom duhu svetom, što zapravo i čini našu vjeru istinitom i sabornom. Jer ako tako vjeruješ i ako tako ispovijedaš, ti se nalaziš u istom duhovnom polju sa svetim apostolom. I oni su tako vjerovali, tako propovijedali, tako ispovijedali. Posle njih, svi sveti, bezbrojni mučenici, u nauci poučavali svi sveti jerarci. Ostavili nam sveti simbol vjere. I ako se u njemu nalazimo, braći i sese, mi se onda nalazimo u crkvi, u toj čudesnoj zajednici. Nalazimo se u istini, u istinitoj vjeri. I on onda je utjekla svetog apostola Pavla, koja mora biti velika, uzvišena, sveštena, nedodirljiva, kao je potpuno van doometa svih zemaljskih, niskih utješenja, slabašnih, jeftinih, brzo proleznih utješenja i naša utješenja, jer dovazi od moćnoga i vječnoga duha utješitega, koji daje Bože i nas da se bere, da ujedini, da povuči u uvede, Vjeri pravo i nauči u vjeri da nas sabira u vjeri i nadi i ljubavi da nas tješi kao što je tješio svetog apostola Pavla i sve naše svete apostole svete oce pretke, matere i sestre i nas da utješi da sa tom utjehom živimo i da Njome vođeni uđemo u Carstvo Nebeskoj i tamo u Duhu Svetom vječno likujemo i praznujemo ovaj praznik koji je evo, još u vremenu praznujemo, a koji dolezi i vodine bezobalnoj i presvjetvoj i svetoj vječnosti, koje, daj Bože, i mi svi zajedno da se budostojimo amin bože dobro.